«Коли б нам до корчми, як Бог поміг», – говорила стара. «Та вже бабуню недалечко, якось доплентаємося. Ой, щось дуже мені ноги болять, не знаю, чи дійду. Треба було в лісі відпочити, а тут дуже сонце шкварить. Не дав Бог моїм діточкам талану, то треба пектись, бо нікому заступитись, нікому вклонитись за тебе, смотрителеві, щоб ту бумагу написав». А ззаду чути хтось ньокає. Оглянувсь хлопець. Ученик, каже, якийсь до крутих. Оглянувсь другий раз і пізнав. Це, каже, Ковинський. Я з ним на станції стояв, з татом їде. Ковинський, Ковинський, почала стара. Щось я пам'ятаю це прозвище. Де я його чула? Ковинський. А, он де. Ще, мій голубе, я жила в щастю, як чула цю фамілію. Якийсь Ковинський з моїм Антосом по горохах водився, знаю, тепер знаю, і почала молитись. Тим часом зближавсь Ковинський. Коні добрі, бричка крита і хлопець коло його. Посторонились прохожі, щоб проїжджаючому просторніше було. «Здрастуйте, пане Петропавловський», – гукнув він з Буди. «А то до крутих?» «До крутих», – озвався цей. «Сідайте, підвезу». «Та візьміть хоч бабушку, а я дійду». «І бабушка сядуть, і висідайте». Ми вже знаємо, що це була стара Люборацька, а то її внук Фоня. Ішли вони до крутих, щоб випросити в Смотрителя казенний кошт. Фоня вже просив раз, та смотритель не послухав. То тепер і баба пішла, чи не вимолять у не наймали підводи через те, щоб тих скілька карбованців, що мали, не стратити, а лучше дати смотрителеві. Сіли вони на бричку і поїхали. Так верстов за три від цього міста стояла тоді на будянських полях Махтулова корчма. Тепер уже не та корчма на тим місці, а все-таки є. А тоді була здорова з заїздом і жив єврей Махтула. В цю корчму заїхали вони на попас і розговорились. «Знаю, – каже Ковинський, – знаю я Люборацького. Де ж він тепер?» «Пропав, паноченько, – звалась Люборацька. – Як?» «По неволі та на нелюбій женився, та все сумував та грав на скрипку та сох. Лікарі казали не давати йому скрипки, бо сухот достане. Заховали від його скрипку, а він почав пити». Разо так приїхала до його в гості, його була я невістка, тепер попадя. «Що ви робите?» каже. «Чого ви п'єте?» «Нема вас зо мною, то я й п'ю. А ви ж тоді не пили, бо ви були зі за мною. А де ж ваші школи?» «Нема вас, то й шкіл нема. А скрипка де?» Скрипка, скрикнув покійний, схопившись, та й далі сів. «Нема», каже. «Та нема вас, то й її не треба». «Тепер я на біду граю та на злидні. А я думала, що на скрипку мені заграєте. Для вас я грав би і на скрипку, та нема». Я таки сама прислужилась, послала до музики, щоб скрипки позичив. Принесли ту пригудницю, мовляли покійні татуньо, він тільки глянув її затрясся, то скрипка була його семінарська. А як почав грати, то позеленів, пожовк, а очі, як дві жаринки, так і горять, так і палають. Ми плакали-плакали, а він грає, аж вимовляє. Я думала, що перше, може, його душа покине, ніж він скрипку з рук випустить. Та не тоді вмер, а на другий день. Тупо попадю Галею звали. Він дуже її кохав. Ще дівчиною і вмер на її руках. А жінка покинула його на першім році. Пішла на архерейський хутір і стала за доярку до корів, чи за ключницю, чи що. Вмираючи покійний глянув на мене, опісля на Галю та й каже: "Не своєю смертю я вмираю, мене вбила семінарія та". Не докінчив голуб сизий, хлипнув, як свічка на водосвятті. «Притім я самолично була і все пам'ятаю, по мені жаль за сином, жаль на людей, що згубили його і мене коло його». Умер покійничок, закінчила Люборадська і почала молитись, а сльози так і капають. За нею молився і панотець, та цей скінчив і чарку налив, а вона все молилась. Фоня сидів, понурившись, далі стара закінчила, зітхнувши «Боже, Боже, Боже» претерпіві до кінця спасен буде. Тоді отець Ковинський взяв чарку в руки та й каже: "Ну, мамуню, дай же нам Боже здоров'я, а помершим вічний упокой. Со святими упокой душі усопших раб своїх і рабинь і реїв", відказала Люборацька. Випили по чарці й фоню попоштували. Це вже була остання чарка після полуденку, то Фоня з молодим Ковинським пішли на двір, а старий Ковинський почав розпитуватись. У вас, мамуню, опріч отця Антонія більше дітей не було? Було ще три дочки, та їм Бог талану не дав, хіба меншій? А де ж вони, пита пан отець? Старша вийшла за шляхтича і слід загубила. Менша була за попом, за попом таки і з його рук пожила смерті. «Оцього фоні мати була, Орися звалась. Що то за дитина була? Я таки сама її занапастила, бо присилувала вийти заміж. Лучше була б підлід пустила. Чи то ви тільки силою віддали свою дочку? Та ж воно мало що не завсігди так буває. Еге, якби зважати на дівочий розум. Треба, паноче, зважати». Бо після так будуть плакати на батьків, як моя Орися покійна на свою маму плакала. Не всім мамуню Бог таку долю судив, як вашій Орисі, хай і царство небесне. Так ось що, як того вашого зятя звали, що ви шляхтичем його звете? Кулинський, паночче, Геразим, Геразим, то я ж їх обох знав. Та нема вже обох. Він умер, а вона зарізалась. Більше того, що з голоду, або жадна була і на шматок хліба. До того, ще й діти допікали її, все хапокнижкою лаяли. То вона й не витерпіла, зарізалась. Ще й в перехожого солдата ножа позичила, вони й постой відбували, бо свого ножа не було. Так у хлівчику зарізалась в неділю, пішла ніби сорочку вбирати, та й зарізалась. Стара вже давно не чула, що панотець говорив, пожовкла, як віск, і тільки відхлипує. «Води!» – закричав панотець. – Та й вода не помогла. Зглянула стара по корчмі, хотіла на образи подивитися, та не було, то тільки перехрестилась. Глянула на Ковинського, та на фоню, що тут же стояв, мов би просила, не кидай його, він сирота і не винен, що осиротів. І сльози річками потекли. Так і застигла, що сльози текли по лиці. Ковинський поховав її там таки коло корчми при дорозі, і довго-довго жиди лили помиї на її гріб, а жиденята прибіжить, тупне ногою, плюне й назад, аж поки не заурали його. Не вспіла стара розказати, де те кляділась, то ми скажемо. Тоді саме, як ця тут умирала, у монастирі в лісі під Немировом постригали теклю на старшу послушницю. Залякалась світового добра, що й лиха відцуралась. Поховавши бабу, Фоня з Ковинським поїхали до Крутих. В Крутих Ковинський каже йому «Я ще хлоп'ям був». А твій дядько Люборацький ще меншим. Тоді я в його чоботи вкрав. Позволь же тепер відкупитись. І дав йому три карбованці. Фоня аж в руку поцілував. Фоня тоді був уже в четвертім класі і сидів на тім самім місці, що колись було Антосьовим, Бо на парті було вирізано. Клас, ти дурак без нас, а ми без тебе вдвоє. Коло цих слів скрипка під низом, а зверху смичок. Через кілька день після Люборацької похорону під Махтуловою корчмою стояла пара коней в бричці. З корчми виходила молода попаддя. Така розкішна себе, і з нею панотець, а за ними два хлопчики. Все то до крутих тягло. Як де гріб Люборацької почав панотець? Ось на цю могилу, – показував Махтула, – відказала пані матка і додала. Чи ви знаєте, що я мала бути її невісткою? «Як так? Та же мене були посватили за її сина, а після віддали силою за теперішнього мого попа. Я плакала тоді, а тепер дякую, бо Бог спас від вдовства». «Ха-ха-ха!» – -ха, засміявся панотець. Попаддя пішла далі. «Я, каже, аж умлівала не хотіла. Кажу, що не вийду за цього, поки Антоній не ожениться». Мій теперішній бито піп і черкнув до ректора семінарії письмо, а той хучій до архірея та й солодьки почислили за моїм, а Люборацькому висватали діяконівну з архієрейського хутора. Це вже правда, тоді було, як я стала Робусинською. Антонію вмер, а я собі щаслива. І вам не гріх, каже пан отець. Не знаю, знаю тільки, що мені добре. Пани мене люблять і все. А що той був гарний, а цей поганий, то овва, чи то мало других на світі. Зітхнув панотеці подумав собі: "А ти ж добра, нічого казати". Гай каже: "Де ж сироти ділись, як ваш зайняв солодьки?" "Сироти? Благочинний був дядько моєму паноцеві, то писав теклю, а архірей замкнув її в монастир разом з матір'ю. Мати ж відбула своє та й пішла жити до сина, де вже жив Фоня, маленький син того, засудженого попа, а Текля, дочка, й осталась в монастирі. Опісля як умер Антоній, стара просилась у проскурниці, та не знаю, читали чи ні. Я чула тільки, що покійна наймала хату і заробляла поденне, доки якийсь пан не зжалував і не дав їй хату з городом і садком до живоця. Нещасливо. Нащо б вашому виганяти, каже панотець. А що ж, виділяли їм було четверту часть поля і всього? Ото так хіба вони що? І хати не хотіли продавати, то ми і збули біду з села. Опріч упражненій, там завдають на неділішній день писати окупації.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 Не помстившись тепер, він не хотів свого дарувати і почав, як там кажуть, гонити, ставрити як мога, аби таки вибили. Третій клас виходить вікнами в садок, то вчитель, було, й перегнеться за вікно. Тут то й лахва для школи. Один по другому встають, і кожен читає з книжки. Дочита один, то встає другий, читає.